Але я... я її не викинув. Сам не знаю, чому. Можливо, тому, що після Якубовича, без будь-якого зв'язку, я пригадав Славка без ручка. Пригадав його чорне причастя.